Кой да представлява държавата при арбитражни дела? Министърът на финансите, както е било досега, или министърът на правосъдието, както предлага финансовото министерство, крие опасности и какви са те, ако процесуалното представителство при арбитраж се извади от Министерство на финансите? Това е темата ни сега. Още повече, че денят обаче обещава да е наситен с емоции в съдебно-прокурорската сагата, и като бившия главен прокурор Иван Гешо ще отговаря на въпроси днес в 14 часа знаем, че стои и голямата тема за а, процедурата по избирането на неговия заместник. Добър ден казвам на Силвия Валикова, като човека, който следи всички свързани с съдебната система процеси в страната ни. Добро утро. Започваме с разговор за това, какво да се случва с председателството на България по дела с много висок търговски интерес, с адвокат Валя Гигова, която отдавна следи темата, защото според поредния опит на финансовия министр на Расен Василев, който отново е, е на тази позиция. Е, това трябва да стане е, чрез е, прехвърлянето на тази дирекция просуално представителство в Министерството на финансите към институт за стратегически анализи и прогнози към Министерството на финансите, здравейте, адвокат Гигова. Добро утро! Предният опит на финансовия министър беше чрез преходните заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет. Тогава тази функция да бъде прехвърлена към Министерството на правосъдието, тогава имаше много остра реакция, включително и на хора от а, занимаващи се с това в Министерството на финансите, Те така или иначе не пожелаха да излязат публично, но дадоха знах, че става дума за голям проблем, ако се стигна до това арбитражните дела да бъдат прехвърлени в Министерството на правосъдието. Да обясним простичко, а, защо там има мястото, в финансовото министерство. Мястото им е там, защото там е концентриран публични ресурси. От една страна събирането на паричните средства от всички накупаци в тази страна, акумулирането им в държавната хазна и естествено разходването пък за този ресурс, защото всички тези дела са дела срещу държавата, заради това, че тя не е успяла да обезпечи нормална инвестиционна среда на чужестранните инвеститори. И отговорността и в този смисъл е за завреди причинени на чужестранните инвестиции. Обикновено тези дела са с много голям материален интерес и държавата там е изправена да отговаря точно за това, че заради ненормалността на самата държавност не е обезпечила чуждия инвестиционен интерес. И въпреки всичко а, се оказва, че България печели тези дела. България няма загубено дело като държава в последните 30 години чисто исторически в Министерство на финансите от самото му създаване създаване на новата българска държава, всички дела на държавата са били концентрирани там и вътрешните и международните дела. И това е не само въпрос на историческа традиция, сравнително правен аспект в преобладаващата част от модерните държави, това концентрацията на делата е в Министерство на финансите и аз вече обясних, това не е случайно, защото този който който събира парите е този, който съответно плаща за отговорността на държавата като един публично правен субък. В мотивите към създаването на този институт и закриването на дирекцията се казва, че с промяната ще се постигне оптимизиране на процеса на държавно управление в контекста на желанието за разширяване обхвата на процесуалното представителството на държавата, пробежно от Министъра на правосъдието. Можем ли да обясним също така, достъпно на нашите слушатели, каква е разликата между процесуалното представителство в Министерство на правосъдието, между другото тези, които са защитници. А, тези арбитражни дела да си останат Министерство на финансите, казва, че там се губят много дела, за разлика от това, което ние с вас сега казахме, че пък по арбитражните дела България печели. Аз мисля, че няма как да се сложи знак на равенство между двата вида водени дела, защото в един случай спола между държавата и чужестрани инвестиции, държавата отговаря като юридическо лице, е публично управен субект, но спола си е изцяло изнесен на плоскостта на търговските взаимоотношения. А, независимо, че минават през призмата нали, на, на обезпечаване на инвестиционната страна, разбиране и като законодателство, и като съдебни процедури и защита на тези инвестиции. Дамата, които води Мистерство на правосъдието, няма нищо общо с кощете и като правна рамка, и като способи за защита. И в Мистерство на правосъдието е концентрирана защитата, която съществява българската държава по в Европейския съд, по правата на човека, .е. за нарушени, нарушения, свързани с действащата ни правна система с оглед защита правата на човека. Това е нарушено те, това право, няма как колкото и до даде добър се, зна, не бива да, да се прави и дори количествено сравняване на брой загубени или спечелени. И като дела. суми също се защото, прави. Паралел. Защото, защото това, е, това са съвършено различни неща. естествено на няма как да спечели не дело, защото ако има извършено нарушение от органи в тази страна, няма как естествено естеството на правосието. в Европейския съд, по правовата на човека независимо какви усилия а, полага да спечели тези дела. Кажете според вас какъв е а, така, причината за тази опоритост на финансовия министр през различни подходи да постигне този един и същи резултат? Значи, винаги, когато твърде дълго време, периодично а, под една и съща политическа сила се прави се правят опити да се полкава една политика или да се извърши една реформа. Това винаги полажда така основателно съмнение в нездравия интерес за тази промяна. Защо? Защото тази история започва преди две години. Първо се опитаха с постановление на Министерски съвет декември 2021 година да поменят процесуалното представителство. Не стана, защото стана ясно, че тая работа тия стане с закон, тъй като процесуалният закон казва кой и как представлява държава. И това е министър на финансите. По закон казва и друго. Да, това може да е някой друг. Обаче то трябва да бъде казано в закон. Търгнаха да го правят с преходни заключителни разпоредби на Закон за, за държавния бюджет 22-а година, януари месец. И, и там не стана, защото имаше много сериозен отпол от специалисти и конституционалисти тогава ясно и точно ми казаха, бе, как министра на правосъдието ще представлява държавата, когато той има специфични функции в сферата на съдебната власт. И понеже има баланс конституционен като механизъм направен в конституцията, нямаше как да го покарат. Сега не е стана, през закон. Айде, не стана. Айде после с закон, там век се написа толкова остро и категорично становище, защо не бива да се прави. висшият адвокатски съвет също а, излази такова становище. И а, при, при това положение, тъй като че се отказаха. Добре, ама после го направиха с постановление, че и приеха това постановление по времето на предишното управление. Дойде обаче служебното правителство и по инициатива на министър Захов, което му прави изключително голяма чест, всъщност това постановление на Министерски съвет беше отменен. И тъкмо му дойдоха на власт и първото нещо, което направиха е да внесат отново това постановление. И всичкото това нещо във времето разположено показва, че има някаква дура причина, освен кратката причина посочена в а, мотивите, наречена целесообразност. Вие казвате, че висшият адвокатки съвет има опозиция, но в публикации свързани по тази тема се цитира, че интерес към а, именно това прехвърляне има председателя на више адвокатски съвет Вайл Дърманджиев, който смята, че трябва да се допуснат и български кантори в тези дела. Значи... Също можем ли да кажем изощо български адвокати участват ли по тези дела? Вижте, значи Избола на адвокати за процесуално представителство на държавата става в чрез една абсолютно публична процедура, която е открита за всички: и за българският ка кантори, и за чужде странни кантови. Критериите, заложени за определяне на процесуалните представители... са толкова представители, високи, че толкова не могат да бъдат високи, постигнати от български кантори. Ами, много трудно биха могли, защото това е, трудно, това е специфична дейност, която изиска, освен знание, изисква оголен практически опит, поемане на отговорно за водене на дела с такъв голям. Материален интерес и знания, специфични във воденето на именно на арбитражни дела, свързани с инвестиционни сполове между държави и частни инвеститори. Така че няма пречка да бъде определен българска кантора, стига тя да отговори на тези високи изисквания. Номално е, нали, всеки да може да прецени дали е готов или не, а пък нормално е държавата държата, случая клиента, да определи и да, да определи за подсамо представителство най-доброто, което може да избере. да кажем това. Има ли разнобой в Висшият адвокатски съвет по отношение на тази промяна? Значи, във Висши адвокатски съвет, че има разнобой, е ясно отдавна. Не мисля, че висшият адвокатски съвет като мнозинството от членове си в тази промяна, при предното, предната законодателна инициатива, защото председателя не внесе становище, изготвено от Висшия адвокатски съвет, се наложи членовете на Висшия адвокатски съвет, които са мнозинството, uh -huh. нали, да а, депозират на Народното събрание самостоятелно това становище, което никак не е добре за. Огъна Олга на Више адвокатски съвет, но те клиент ще се наложи за да излезем с чест от тази ситуация. Ние след това имахме също проблеми в виш адвокатски съвет, защото се оказа, че председателя е написал лично писмо до Министра на финансите. Министра на финансите ни отговори на виш адвокатски съвет като изнесе информация, статистика включително това, че председател след като е станал председател, така както критикува Лайтен Кейс всъщност е предложил услугите си на Лайтен Кейс като подизпълнител и някак си не изглежда добре това в публичното пространство и мисля, че председател в приположение, че сам се е кандидатирал да бъде под изпълнител на УАИТН. Трябва, се трябва да тема. се дистанцират. Значи в, това, в тази този дебат трябва да участват хора, които нямат конкретен идея. Изход ли от тази ситуация тази инициатива на Делян Добрев и група депутати, които е, са внесли решение, с което казва Делян Добрев, е, искат да защитят националния интерес на България в тези арбитражи. Отцитирам деструктивните действия на финансовия министр Асен Василев. Тоест е, да попречат на това, а, тази реформа? Ами, те очевидно няма друг вариант, защото а, след като изпълнителната власт не зачита върховенството на правото, разбилно като върховенството на закона, който казва, кой представлява държавата, и се опитват така по заобиколен начин с на Министерски съвет и с преходни и заключителният разпоредбинак на Министерски съвет да достигнат, да поменят процесуалното представителство и да го предоставят на министрата на правосъдието. При това положение, очевидно, депутатите няма друг вариант, защото представете си какво правим в момента. В закона пише, че а, министра на финансите представлява държавата и се налага, за да се противопоставят депутатите на изпълнителната власт да внесат поек за решение, с което казват, ама той министра представлява държавата и във, по тези дела. Така е, че е а, значит, това само по себе си показва, че а, Законодателната власт е противопоставя на изпълнителната чрез приемане на Нарочен Акс, който казва да бе то в закона пише така, ама ние дайте да го повторим, защото изпълнителната власт не се подчинява на закона, на който всъщност следва да се подчини. Което идва ли да каже, че нещо в закона не е съвсем ясно, за да разширим темата, защо се налага понякога един текст от закона да се чете по различни начини и да минем и към а, другата актуална тема от седмицата. Закона си е много ясен. Ясен. Да. Защото за, за, Кодексът е международното частно право препраща към вътрешния ред досежно представителството на държавата в раздела, който въобще урежда юридическите лица, които участват в международни сполове. И много ясно и точно е казано, това е вътрешния ред. И е вътрешния ред е ГПК. Той казва, че това е Министерство на финансите. Но понеже очевидно Министерски съвет не иска да чете закона, не се подчинява на закона, депутатите са направили тази законодателна инициатива, с която с решение ще препотвърдят силата и значението на закона, което само по себе си е достатъчно Абсурдна, Сега, те са с решение, пък иначе няколко, голям, няколко парламентарни групи се готвят с декларация да поискат от Висшия съдебен съвет да спре процедурата за избор на главен прокурор. А, защо отново адвокат Гигова а, има две четения на това как да действа Висшия съдебен съвет в ситуация на успорено пред Конституционния съд а, закон, който е свързан с процедурата за избор на главен прокурор. Вчера от Гергана Мотафова. Тя цитира двете линии от а, закона. Едната казва, трябва да спре, другата обаче казва, при наделяваш обществени интереси, много важни за обществото последици, може да не бъде спряна тази процедура. Сега, значи, е, понеже скъса за административно производство, да. а не за гражданско, при гражданските дела ясна е работата. Административно се, да, се позволява в административно, да. Административните производства може да бъде спряно. И това е предвен я да направи орган. Сега, освен правила, има и едни други морални правила, които следва да бъдат спазени. Когато ти като виж Седемен съвет достатъчно дълго време а, си вземал решения, които очевидно се оказват погрешни. Ами трябва да има малко смирение, малко етичност, малко уважение към аспекта, ако щете на обществото, което им показа, какво не трябва да правят. хората да много ясно казват какво неправилно прави Висшия съдебен съд. И представете ли си какъв абсолютно народното събрание, като законодателната власт ще приема декларация, за да укаже на съдебната власт какво не трябва да прави. Е се същата тая власт, която частично е конституирана от същата законодателна и, власт, която, власт, която, която избира. не ги събира и, и на... която всъщност продължава, не не продължава да бездейства да, не нали, а, законодателната власт, за да конституира пълен състав. Сега не забравяйте, че имаме едни 3 месечен срок от последните По изменения, промени, в които да. тява да се конституира нов състав на Висшия съдебен съвет. Ни малко смирение. Да, да се ВСС. Ами се. просто трябва да спре тази процедура, защото заради а, авторитета, който е компрометиран изцяло, заради уважението към самата институция трябва да спре, защото тези хора ще излязат от този ВИШ съдебен съвет, ще отидат отново да правила Заради себе си трябва да го стоят. Защото те не се справиха. И ние точно ясно трябва Добре да ретикулираме това в публичното Така, поселят. това е моралната част на въпроса. Обаче другата е, че те а, биват... А... Призовавани да се спрат, или както каза правосъдният министър към институционален аскетизъм, с едно бъдещо на сигурно събитие. Ние сигурни ли сме, че ще има промени в конституцията, сигурни ли сме, че ще има нови правила, за да могат те да бъдат мотивирани да нарушат пък 7-дневния законов срок, който имат да открият процедурата. Значи дали ще има изменение в конституцията или не, няма никакво значение. Това, което я направи на лодното събрание, е да се избере квота, с която участва в конституиването на съдебната лазва. Висшия съдебен съвет. Бързо да си организирате изборите, Дали Аз лично не съм съгласна с това, което направи в закона. Да да, се че, защото смятам, че това беше абсолютно ненужно, абсолютно, а, така да се каже, злож знак към съдебната система. Защото добри или лошите хора, които бяха избрани, те са избрани, има съдебно решение по ед който е бил законосообразно поведен като избор. Дали сме съгласни с тяхните mm -hmm. номинации и с конкретния персонал съд, това няма значение. Тук става въпрос за държавност. Добри и лоши тези са избраните. Добри и лоши да се изберат от парламента и да се изпазят закон. Тоест казвате парламента да си избере своята се. квота, съдите отново да си изберат своята квота, Очевидно но това също няма... е текст, който е оспорен пред Конституционния съд. Така, значи при това положение трябва да остане Висшия съдебен съвет да прави само на отложните за поддържане на държавността действия. Защото аз съм застъпник на разбирането, че трябва да няма прекъсване mm -hmm. в дейността на държавните институции, но държавните институции трябва да се ограничат в това, което е екзистенция минимума за функциониране на съдебната система. Избола на главен прокурор Вярно е, че се политизира. Вярно е, че фигурата на главния покой излиза, излиза извън услото на нормалния а, редови административен руководител заради функцията, която му отвърдила конституцията и която е изключително преекспонирана, включително с възлагане на правомощия на поколта, тук ги няма в а, самата конституция. Нали? Да не говорим за общия назов за законност, защото е ясно какво се случва с него. Така че. Той, понеже не е случайен административен руководител, той не може да бъде избран от Виж Съдебен съвет, който е компрометиран като авторитет. Така, това е цялата така, нали, постановка. За обаче, това означава едно неопределено оставане на поста на Борислав Сарафов, който също беше с спорен избор. Ами, по отношение на господин Сарафов да се действа в момента поколола за разследване на главния поколо. Защото срещу него има сигнали, има си механизми за времено отстраняване от длъжност, защото няма никаква нито правна, нито житейска логика пък да назначиш за главен полков някой спрямо, когато има подадени сигнали за разследване и който във всеки един момент именно този разследващ, разследващия главния поколол може да бъде, да бъде поискано времено отстраняване от длъжност никога в правото нещата не могат да бъдат само формални и само правни. Защото правото е другата форма на морала в обществото и това, че този наш Муал е намерил правен и изразправна форма, само показва до каква степен е зряло едно общество. Защото когато двете неща, правото като форма на живот и Муала, като е, същността на човешкото битие и човешката цивилизованост, разбиран като най-висша ценност се разминават тогава никога няма да се получат нещата. И ние сме в тази ситуация. за затова така, виждаме не стават... го, Виждаме го това неполучаване. А, много благодаря на Силвия Валикова и на адвокат Валя Гигова. Нужно е Народното събрание да си избере квотата в Висшия съдебен съвет. А, адвокат Гигова коментира и опасностите от изваждането на процесуалното представителство от Министерството на финансите по арбитража и а, изрази много ясната теза за нуждата Висшия съдебен съвет да спре процедурата за избиране на на главния прокурор, а пък вече бившия такъв. Иван Гешев днес ще Няма отговаря търпение. на въпроси, така че Силвия <сък> търпение. отива към два часа, нали така Силвия, когато ще а, видим на какви въпроси и по какъв начин ще отговори бившия главен прокурор. Благодаря ви още днеш.